Egy tojás. Kié legyen! Én hajlottam a felé, hogy megegyem. Ezt természetesen nem javasolhattam. Másfelől tudtam, hogy édesapám szívesen megenné, és tudtam azt is, hogy ha arra kerül a sor, fölajálja nekem, amit én természetesen nem fogadnék el. Nyilvánvaló volt, hogy mindkettőnket ezek a gondolatok foglalkoztatták, miközben az utolsókat tunkoltuk. Pinta akkor lépett elő mikor már majdnem pókhálót rajzolt arcunkra az avar, spillantásunk már már sanda volt. Azt javaslom, azért legyen a maradék tojás, aki a szomorúbb történetet mondja. Én erre fölnevettem, apám meglehajtotta a fejét. Én kezdtem, és meséltem egy férfiról, aki elhagyta a feleségét, közben jelentőseket pillogtam édesapámra. Te jössz! De mielőtt apám azt mondta volna, hogy szeretlek benneteket, és ezzel a történettel megnyerte volna versenyünket, Fancsikó a tálka felé nyúlt, mozdulata gyors volt, mint a kígyók feje, markába vette a tojást, és... Elhajította a nyitott ablakonát. Így az egész tártalan lett. És csönd.